بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِأَلَّهُمْ أَضِيلًا أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Allahım əmri gələcəkdir. Odur ki, onun tez gəlməsini istəməyin. Allah müşriklərin ona qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. Yünəzzilul mələikətə bir ruhi min əmrihi alə mən yaşaq. Ala men yasha min ibadihi an Allah öz hökmü ilə qullarından istədiyi kimsəyə mələkləri vəhnən göndərib buyurur Qullarımı qorxudub xəbərdar edin ki, məndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, məndən qorxun. Allah göyləri və yeri gerçək yaratmışdır. O müşriklərin qoştuqları şəriklərdən ucadır. Allah insanı nütfədən yaratdı. O isə açıq aşkar mübahisəçiyə çevrildi. Əl-ən'əmə xalqəhə, ləkum fiyhə dif'un, və mənafi'u, və minhə təəkülün. Malqaranı da O yarattı. Onlarda sizin üçün bədəninizi isti saxlayan yün qeyim və başqa faydalar vardır. Əmçinin onlardan yeyirsiniz. Vəlakum fiha cemalun hina turihun wa hina tasrahun Malqaranı axşam töləyə qaytardıqda səhər çölə buraxdıqda onlara baxıb fərəhlənirsiniz və dağlar sizi heç vaxt çatmayacağınız bir diyara daşıyır. Şübhəsiz ki, Rəbbiniz mərhəmətli və Onlar yüklərinizi özünüzün çətinliklə daşıya biləcəyiniz bir ölkəyə daşıyırlar. Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir rəhimlidir. Atları, qatırları və uzun qulaqları sizə həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yarattı. O sizin hala bilmediğiniz birçok şeyleri de yaradır. Doğru yol göstermek Allah'a aittir. Eğri yollarda vardır. Eğer o isteseydi Sizin hamınınızı doğru yola yönəldirdi. Huvallazi anzalə minəssəmâi mā'an lakum minhu şerâbun <gülüyor> Göydən suyu endirən odur. Bu, həm sizin içməyiniz, həm də içində malqaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. Yünbitu ləkum bihiz zərra və zəytuna və nəxilə və ənnəbə və min kulli səməratı İnne fi zalika la Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُمُ سَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ O, geceni və gündüzü, güneşi və ayı size etmeye yönetti. O, geceni və gündüzü, güneşi və ayı size hidmet etmeye yönetti. Ulduzlar da onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Yer üzündə sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də sizə rəhmət etdi. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardır. Və o, dənizi yemək üçün و تستخرج منه حليتا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون او dəniz də sizin xidmətinizə verdi ki ondan yemək üçün təzə balıq və taxmaq üçün bəzək şeyləri əldə edəsiniz. Sən kəmilərin dənizi yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allahım lütfundan sizə nəsib olanları axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. والقاف في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون او sizi silkelamasin diye yer uzunde mohkem daglar ve düzgün səmt götürəsiz diye çaylar və yollar yara وَعَلَٰمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ أَلَامَتْلƏR YARATDI İNSANLAR ULDUZLAR VASİTƏSİYLƏ DƏ GƏTTİKLƏRİ YOLU MÜƏYYƏNLƏŞDİRƏRLƏ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ HƏÇ YARADAN DA Yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb ibrət götürməyəcəksinizmi? O in Əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Vallahu ya'lamu ma tusirrun və ma tu'linun. Allah sizin gizli saxladıqlarınızı da aşkara çıxartdıqlarınızı da bilir. Vallazina yed'un İlləh ilə həlqun şeyəun və hum həlqun başqa tapındıqları bütlər heç bir şey yarada bilməzlər. Çünki onlar özləri yaradılmışlar. Əmvatun qeyrühya وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبَعَثُونَ Onlar ölüdüler, diri değiller ve ne vaxt dirildirəcəklerini de bilmirlər. İləhukum iləhun فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ahirətə inanmayanların qəlbi haqqı inkar edir. Özləri də təkəbbürlüdürlər. Ləcəramə enəlləh yəəlmə məyəsrun və məyəəlnun innəhu la yəhibbul müstəkbirin Şübhə yoxdur ki, Allah onların gizli saxladıqlarını da aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də o təkəbbürlü olanları sevmir. və izə qiləhüm məzaənzəl rəbbuküm onlardan rəbbiniz peyğəmbərən nə nazil etmişdir deyə soruşduqda onlar bu keçmişdəklərin nağıllarıdır deyəllər lihmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudhillunhum bighayri onlar qiyamət günü öz günahlarının hepsini Və nadanlıqları üzündən azdırdıqları kəslərin günahlarının bir qismini daşısınlar. Bax gör, daşıyacaqları yük necə də pisdir. Qad məkərəl-ləziyinə min qablihim fəətəlləhu bünyənəhum minəl qawaidi fəxərra aləyhimu min fəvqiyyəm. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Onlardan öncəkilər də hilə qurmuşdular. Sonra Allah onların tiklilərini özülündən dağıtdı, tavanları başlarına uçdu və əzab onlara gözləmədikləri yerdən gəldi.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 Qaləl-ləzīnə ilmə innal innal-xizyəl-yəvmə və aləl-kâfirin Sonra qiyamət günü Allah onları rüsvəy edəcək və diyəcək Hakkında mübahisə etdiyiniz şəriklərim hardadır? Elm verilmiş kimselər diyəcəklər Şübhəsiz ki, bu gün kafirlərə rüsvayçılıq və əzab üzverəcək. Əl-ləzînə tətevəffəhümul mələikətü zəlimi ənfusihim fə əlqavu sələmə mə künnə İnna alimun bima kuntum ta'malun. Meleklər özlərinə zülm edən kimsələrin canlarını aldıqları zaman onlar boyun əyib biz heç bir pislik etmirdik deyəcəklər. Onlara belə deyiləcək. Xeyr. ki, Allah sizin nələr etdiyinizi bilir. Fadukhulu abwab jahannama khalidin fiha falabisa mathwa almutakabbirin Eleyse ichinde ebedi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin qalacağı yer necə də pisdir. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ Allah nə nazil etmişdir deyildikdə, onlar xeyir nazil etmişdir deyərlər. Bu dünyada xeyirli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Axirət yurdu isə daha xeyirlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. Cənnət uldur, onlara daxil olurlar, onun altında çaylar axır. Onlar orada istədiklərini edirlər. Beləcə Allah təqvalılara çaylar axan Ədin bağlarına girəcəklər, orada onların ürəklərinin istədikləri hər şey vardır, Allah mütəqiləri belə mükafatlandırır. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وكəslər ki tərtəmiz təmiz olduqları halda mələklər onların canını alıb deyillər. Sizə salam olsun əməllərinizə görə هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من Və mə zulmədən Yoxsa kafirlər mələklərin onların yanına gəlməsindən və ya Rəbbinin əmrinin gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Onlardan əvvəllər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi. Lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Onlara törətdikləri əməllərin pis cəzası nəsib oldu və istihsa etdikləri əzab onları ağışına aldı.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 kə fəaləlləzīn min qəblihim fəhalə'alərrusul müşriklər dedilər əgər Allah istəsəydi biz də atalarımız da ondan başqa heç nəyə ibadət etməz və onun izni olmadan heç nəyi haram saymazdı bəli onlardan əvvəlkilər də eyni ilə davranmışdılar Məyər elçilərin vəzifəsi ancaq aydın təbliğat aparmaq deyilmə? Və ləqəd bəəfnə fii kulli ümmətin rəsulən ən iqbudullaha və jətənibu attağut, fə minhüm mən hədəlləhu və minhüm mən həqqət aləyihib Fəsiru fil-ərdifənzuru keyfə kəna aqibətül mükəzzibin Biz hər ümmətə, Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Onlardan kimsini Allah doğru yola yönətmiş, kimisinə də azmaq nəsib etmişdir. Yer üzündə gəzip dolaşın, və görün haqqı yalan sayanların ağibəti necə oldu İn təhris alə hədahum fa inəllaha la yehdi Sən onların doğru yola gəlməsinə nə qədər çalışsan da bil ki Allah azdırdığı kimsələri doğru yola yönəltməz və onlara kömək edən də olmaz. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا Onlar Allaha möhkəm andişdilər ki, Allah ölen bir kəsi diriltməyəcəkdir. Xeyr, Allahın ölüləri diriltməsi onun doğru vədənə görə olacaq, lakin insanların çoxu bunu bilmirlər. Allah ölüləri dirildəcəkdir ki, ixtilafda olduqları şeyləri onlara bildirsin və kəfirlər də özlərinin yalançı olduqlarını dərk etsinlər. İnnə mə şeyin izərdnəhu an nəqulə ləhukun fəykun Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol deyirik, o da olur. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره sonra Allah yolunda hicret edənləri dünyada gözəl bir meskende sakin edeceğiz Axirət mükafatı isə daha böyükdür. Kaş biləydilər. Əl-ləziyinə <gülüyor> sabarun Rabbihim yətəvəkkəlun Onlar səbirli olanlar və ancaq Rəbbinə təvəkkül edənlərdir. Və mə ərsəlnə min qablikə illə ricalən Nuhi ileyhim Fəsəlu əhləz zikri İn kuntum lə te'ləmun Biz sendən əvvəldə özlərə vəhiyyətdiyimiz məhz kişiləri elçi göndərmişdik Əgər bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun Bilbəyyinəti vəz zubur وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz onları aydın dəlillər və kitablarla gönderdik. Sənə də zikri nazil etdik ki, insanlara, onlara nazil olanı izah edəsən, və bəlkə onlar fikirləşələr. Əfə əminəlləzinin məkrüssəyəti an yəxsifəllahu bihimül arda min haysu la Alçaq hiylələrə əl atanlar Allahım onları yerə batırmayacağına və yaxud gözləmədikləri bir yerdən azabın onlara gəlməyəcəyinə əmin dilərmi və ya da gəzib dolaştıqları zaman Allahın onları yaxa mı biləcəyini mi düşünürlər axı onlar Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəklər ƏV YƏXUZAHUM ALƏ TƏXƏWFİN FƏİNN RƏBBƏKUM LƏ RƏUFÜR RƏHİM Yaxud vahimə içində olduqları halda Allahın onları yaxalamayacağını mı düşünürlər? Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir, rəhimlidir. Awalam yaraw ila ma khalaqa Allahu min shay'in yat fayu zilaluhu anil yamin wash shama'i sujadan lillahi wa onlar Allah'ın halq ettiği her hansı bir şeyi müşahide etmeyibler mi? Onların kölgələri Müttəli sürətdə Allah'a səcdə edərək sağa sola əyilir. Ulillahi yescudu ma fis-semawati və ma və yerdə olanların hamısı Eyvanlar da, mələklər də təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə qılırlar. Yəxafuna rəbbəhum min fəvqihim və yəfəlunə mə yü'marun. Onlar özlərinin sövqündə olan rəbbindən qorxur və onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاحِدٌ فَا اِيَّا يَفَرْهَبُونَ Allah, içi məbuda sitayış etməyin. O, yalnız tək bir ilahtır. Yalnız məndən qorfun, dedi. Vələhūmā fi's-samāwāti wəl-arḍi walahud-dīnu wāṣibā afa-ghayra-llāhi tattaqūn və yerdə nə varsa, onunundur. Din də daim ona məxsusdur. Siz Allahı qoyub başqasından mı qorxursunuz? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَاِلَيْهِ تَجَأَرُونَ Sizə verilən neymətlərin hamısı Allahdandır. Sonra sizə bəla gəldiyi zaman ancaq O'na yalvarırsınız. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Bəlaanı sizdən sovuşdurduqdan sonra sizlərdən bəziləri Rəbbinə şərik qoşur liyekfuru bima ataynahum Onlar bizim onlara verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinlər diye belə edillər. Hələlik əylənin. Tezliklə biləcəksiniz. O yec'alun lima la ya'lamuna nısiban min Ma rzaqnahum Onlar özlərinə verdiyimiz ruzudan heç nə dərk etmək qabiliyyətində olmayanlara pay ayırırlar. Allah'a and olsun ki, atdığınız iftiralara görə mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Və cə'alūna lillāhi lbanāt subḥānahū wa lahum Onlar qızları Allah'a aid edirlər. O pak və müqəddəsdir. Özlərinə isə istediklerini məxsus edirlər. O izə buşşira aḥaduhum وَلَا وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أُنْذِرَ مِنْهُ قIZI MÜJDƏ VERİLDİKDƏ HİKKƏSİNDƏN ÜZÜ QAP QARA QARALIR YETAVARA MIN ELQAVM MIN SU İMABÜŞŞİRƏ ƏYÜMSİKÜ ALƏHUNİN ƏM YƏDUSSUHÜ FİL TÜRAB ƏLƏSƏ ƏMƏ YƏHKUMUN Verilən bəd xəbər ucbatından cəmaatdan gizlənir, bilmir nə etsin, körpəni rüsvayçılıq içində saxlasınmı, yoxsa onu torpağa gömsün. Onların verdikləri qərar Necədə pisdir. El-lezine la bil-ahireti meselus-su'i və lillahi'l-meselul-a'la və huvel azizul Yaramaz sifət axirətə inanmayanlara xasdır. Ən uca sifətsə Allah'a məxsusdur. O قُدْرَتْلُدِر مُدْرِكْتُر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ, ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى Əgər Allah insanları hər etdikləri zülmə görə cəzalandırsaydı, yeryüzündə heç bir canlını sağ qoymazdı. Lakin Allah onlara müəyyən vaxta qədər möhlət verir. Onların əcəlinin çatdığı an bircə saat belə nə yubanar, nə də tezləşə bilər. وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّ لَهُمُ مُفْرَطُونَ Onlar özlərinin xoşlamadıqları qızları Allaha aid edirlər. Dilləri də yalandan ən gözəl aqibətin onların olacağını söyləyir. Şübhəsiz ki, od onlar üçün hazırlanmışdır və onlar orada tərk olunacaqlar. تَ اللهَّ لَقدَدَ أَْسَل النَّائِلَ أُمَ مِ مِن قَبَلِكَ فَزَيَنَ لَهُ الشَّيقانوا أَعمالَهُ فَزَيَنَ لَهُ مُ الشَّي فَهُوَ وَلّهُمُ اليَومَ وَلَهُم معذاابُ أَلِي Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Şeytan isə o kafir ümmətlərin əməllərini özlərinə gözəl göstərmişdi. Şeytan bu gün də onların dostudur. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. وَماأَزَلن عَك الكتاب إَّ للتُبَ لَهَُّ لختلَف فيه وَهُودم وَود وَحمَ لقم يمن Biz kitabı sana yalnız ona göre nazil ettik ki? Onlara ixtilafda olduqları şeyləri bəyam edəsən və bu mömin adamlar üçün doğru yol göstəricisi və mərhəmət olsun. Vallahu anzalə minəssəmâi mâ an faahyâ İn fi zalika laayatan liqawmin yasmaun Allah göydən yağmur yağdırıb onunla ölmüş yeri diriltdi. Həqiqətən bunda eşidən adamlar üçün dəlillər vardır. Ve innelakum fil an'am ibre nusqikum min ma fi butunihi min bayni farsin wa min labanan khalisan labanan khalisan ki Malqarada da sizin üçün bir ibret vardır. Biz sizə onların qarınlarındakı ifrazat və qan arasından çıxan içənlərin boğazından rahat keçən təmiz süd içirdirik. O min fəmrətin nəxil və ə'nə bitətəxizun minhu səkrən və rızqan hasənə in fi zəlikə Siz xurma ağacının meyvələrindən və üzümlərdən sərxoş edici içki və xeyirli ruzi hazırlayırsınız. Həqiqətən bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. Və əvxə rabbukə ilə nəhlən ittəxizi minəl cibəli buyutən və minəl şəcəri və minmə Rəbbin bal arısına belə vəhiyyətdir. Dağlarda, ağaclarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə pətəklər hör. Sümmə kuli min kulli səmərati fəslüki subula rabbiki zululə. Yəkhrüc min butoniyə şərəbun muhtəlifun elvânuhu fiyhi şifəun linnəs İnne fiy thəlikələ əyətəl li qawm yətəfəkkərun bütün meyvelerden ye, Və Rəbbinin səndən ötürü asanlaşdırdığı yollarla ged. O arıların qarınlarından tərkibində insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxır. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Vallahu xaləqakum summa yatawaffakum وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ İLƏٰ Ərذَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ Sizi Allah yaratmıştır. Sonra O sizi öldürecektir. Sizlərdən bəziləri vaxtı bildiyi şeyləri unutsun deyə, ömrünün ən rəzil çağına çatdırılacaq. Həqiqətən, Allah biləndir, hər şeyə qadirdir. Və Allahu fəddələ bəğdəkum ələ bəğdin fir rizqı. Fəmanlüzin fəzdilu birəddirzqihim aləma maləkat fəhum fihə səwə. Əfəbinəmatillahi cəhdun. Allah ruzi baxımından birinizi digərindən üstün etmişdir. Üstünlük verilənlər Kölələrinə öz ruzulərindən vermirlər ki, bu yönləm bərabər olsunlar. Belə olduğu təqdirdə onlar Allahın neymətini inkarmı edirlər? Və Allahu cəalə ləkum min ənfusikum əzvəcən və cəalə ləkum min əzvəcikum bənin. Və cəalə lakum min əzvacikum banīna və hufəda və rəzəqakum minəttəbāt. Əfə bilbātil yə'minūna və Allah sizin üçün özünüzdən zəvcələr yarattı. Zövcələrinizdən də sizin üçün övladlar və nəvələr yaraddı və sizə pak ruzlər verdi. İndi onlar batilə inanıb Allahın neymətini inkar mı edirlər? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ Müşrikler, Allah'ı qoyup onlara göylerde və yerdə olan ruzudan heç bir şey vermeyən, Və buna gücləri çatmayan bütlərə ibadət edirlər. Fəla Allaha ya'lemu və Həqiqətən Allah bilir, siz isə bilmirsiniz Barab Allahumma thalan abdan mamlukal la yaqdir ala shay'in waman razaqnahu minna rizqan hasana waman razaqnahu minna rizqan hasanan fa həliyəstəun elhamdülillah bəl əksəruhum la Allah heç bir şeyə gücü çatmayan və başkasının malı olan bir kölə ilə dərgahımızdan özünə verdiğimiz gözəl ruzidən Gizli və aşkar xərcləyən kimsəni məsəl çəkdi. Heç onlar eyni ola bilərlərmi? Həm də Allaha məxsustur. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير Allah eləcə də iki kişi barəsində məsəl çəkdi. Onlardan biri laldır, heç bir şeyə gücü çatmır və öz ağasına bir yüktür. Onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmasın. Məyər doğru yolda olub, ədalətli işlər görməyi əmr edən bir kimsə ilə belə bir adam eyni olabilərmi? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُ وَاَقَرَبِ İnnə Allahə alə kulli şeyin qadir Göylərin və yerin qeybi Allaha aittir. O saatın gəlməsi bir göz qırpımı kimidir və ya daha kezdir. Həqiqətən Allah hər şəyə qadirdir. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun shay'an waj'ala lakum waj'ala lakum as-sam'a wal-absaara wal-af'idata la'allakum tashkurun Allah sizi analarınızın batnından Heçinə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və ürək verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Əlm yarau fi ju's sema'i ma yumsikuhunna İnnə fi zəlikə lə ayətin li qawmin yu'minun. Məyər onlar Allaha tabi olub, havada uçan quşları görmürlərmi? Onları havada saxlayan ancaq Allahdır. Həqiqətən bunda iman gətirən insanlar üçün dəlillər vardır.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 Tastaxi fuuna yauma varqni kumma yauma iqmati qmmmomin aswa fi hawa abar hawa aşari haata Ataata evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etti. Malqaranın dərələrindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar, üstəlik də onların yunundan, tiftiyindən və tükündən müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyaları və başqa şeylər düzəltdi. Və <Sessizlik> Allahü cəalə min. ما خلق قضللا لو وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم وجعل لكم Kəzəlikə yutimnu ni'mətəhü aləykum, ləalləkum tüslimun. Allah yaratdıqları şeylərdən sizin üçün kölgələr əmələ gətirdi. Dağlarda sizin üçün mağaralar saldı. Sizi istidən qoruyacaq paltarlar və döyüşdə mühafizə edəcək Zirehli qeymlər düzəltdi. Beləcə, Allah öz nemətini sizə tamamlayır ki, bəlkə müsəlman olasınız. Əgər üst çevrilsəniz, Əgər üç çevirsələr, bil ki, sənin vəzifən ancaq aşkar təbliğat aparmaqdır. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul Onlar Allah'ın neyməti haqqında bildikləri halda sonradan onu inkar edirlər. Onların çoxu kafirdir. Wa yawma naba'athu min kulli umm مت شہیدا ثم ümmətdən bir şahid göndərəcəyimiz gün kəfirlərə üzrxaqlıq etməyə izin verilməyəcək və üzr diləmələri də tələb olunmayacaqdır وَاِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا əzab çəkməyə başladığıda onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara mühlet də verilməyəcəkdir.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 Müşriklər Allaha qoşduqları şəriklərini gördükdə deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bunlar bizim səndən başqa ibadət etdiyimiz şəriklərimizdir. Bütlər isə onlara, şübhəsiz ki siz yalançısınız deyə cavab qaytaracaqlar. Və əlqav <Sessiz> ilə Allahi yəvmə və dallə ənhün. O gün müşriklər Allaha təslim olduqlarını bildirəcək və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Əlləzīnə kəfərun və səddü ən səbililləhi zidnəhüm əzəbən fəvqəl əzəbi bimə kənu yufsidun. Kafir olub insanları Allah yolundan saptıranlara törəttikləri fitnə fəsada görə əzab üstündən əzab artıracaq.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 Nəzəl nə aləikən kitəbətibiənənni kulnişəyəda rahmətə u buşralin müslimi. O gün hər ümmətə özlərindən bir şahit göndərəci. Səni də onlara şahit gətirəciik. Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah, müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. İnna allaha yəmur bil adli və l-ihsani və itaizil qurbə və yənhə Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir, iyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd nəsihət verir ki, Bəlkə düşünüb ibrət alasınız. O anfu bi ahdi llahi idha ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullah 'alaykum kafila. Inna Allaha ya'lamu ma Allahla bağladığınız əhdə sadiq olun. Möhkəm and içdikdən sonra andlarınızı pozmayın. Çünki siz Allahı özünüzə zamin etmişsiniz. Şübhəsiz ki Allah sizin neler etdiyinizi bilir. Wala takunu kəllatin qadət gazlaha min ba'di quvvatin an kəfən tətəxizun eymanakum تَاتَّخِلونَ أَمانَكُمْ دَخَلَ بَينَكُمْ أَن تَكُونَ أَُّةُ هِي أَربَ مِن أَُّ إِ ماَا يَبَلُكُم اللهَّهُ بِه وَل يُبَينََّ لَكُمْ يَومَ القياامَةِ مَاكُ تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون İplini möhkəm əyirdikdən sonra onu açıb sökən qadın kimi olmayın. Bir cəmaat digər bir cəmaatdan sayca və malca daha çox olduğu üçün anlarınızı aranızda hilə vasitəsinə çevirirsiniz. Allah bununla sizi sınıyır. O, ixtilafda olduğunuz şeyləri qiyamət günü sizə mütləq bildirəcəkdir.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 Sizi vahid bir ümmət edərdi. lakin o istədiyini azdırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Siz etdiyiniz əməllərə görə mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Və lə tətəxilun Əmənəkum dəxalən beynəkum fətəzillə qadəmum bə'də tübūtihə və təzūqu və təzūqus suə bimə sədəttüm ən səbīlilləhi və ləkum əzəbun azim Andlarınızı aranızda hile vəstəsine çevirmeyin. Yoxsa ayağınız möhkem dayanmış iken sürüşer ve insanları Allah yolundan döndürdüğünüze göre ezabı dadarsınız. Sizin için ahirette de böyük bir ezab hazırlanar. Ve <gülüyor> la teşterü bi ahdillahi femenen qalilâ İnnema 'indallahi huwa khayrun lakum Allahla bağladığınız əhdi ucuz qiymətə satmayın. Əgər bilirsinizsə, Allah yanında olan səbab sizin üçün daha xeyirlidir. Ma'indakum ya Ənfal 24: Allahın yanında bir neçə şey var. Onları sabr edənlərə ən yaxşı Sizdə olan nimətlər tükənəcək. Allah yanında olan nimətlər isə daim qalacaqdır. Səbirli olanlara ettikleri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcək. Men 'amila saliham min zekrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Qur'an okudukta, kovulmuş şeytanla Allah'a sığın. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون. Şübhəsiz ki, şeytanın iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təbəkkül edənlər üzərində heç bir hökmüranlığı yoxdur. İnnəmə sültanuhu aləl-ləzina yətəvəlləvnəhu vəl-ləzina Onun hakimiyyəti yalnız onu özünə dost tutanlar, Q فَ الله شَرِج koشanlar üzerindedir وَإذاَا بََّلن آيَتَم كََ آيَتِ بِمَا يونَ الزّلُ قَاُ إَِّمَا أَ تَمُفَْم بَْأَكْثَرهُم لَا يَعلَُ <يَعْلَمُون> Biz bir ayəni başqa bir ayə ilə əvəz etdikdə onlar, sən ancaq bir iftiracısan deyirlər. Halbuki Allah nə nazil etdiyini daha yaxşı bilir. Xeyr, onların çoxu bunu bilmir. Qul nezzə lehu rūhul qudüs min rabbike bil haqqili yuthəbbite alləzine əmenuq. De ki, müqəddəs ruh Cebrail onu sənin Rəbbindən iman gətirənləri sabit qədəm etmək üçün, həm də müsəlmanlara doğru yol göstəricisi və müjdə olsun deyə gerçək olaraq nazil etmişdir. وَلَقَدَ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٍ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِنْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪ي مُب۪ينَ Biz onların, Kur'an'ı ona bir insan öyledir dediklerini bilirik. Onların istinad ettikləri şəxsin dili əcnəbi dildir. Bu isə açıq aydın ərəb dilidir. İnnellezine la yu'minun Allahın ayələrinə inanmayanları əlbəttə ki, Allah doğru yola yönəltməz ve onlar üçün ağrılı acılı bir əzab vardır. İnnamə yaftəril kəzibəlləzīnə la yəminun bi Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Məhz onlardır yalançılar Mən kefərə billəhə min ba'di əymən hə illə mən əkrihə və qalbuhu mutma'innun bil-iymən illa men ukreha wa qalbu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufr sadran fa alayhim ghadab fa alayhim ghadabun min allah imanla sabit qaldigi halda haqqı dammağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə aşsa, Allahın qəzəbinə dükarlar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. Zalik bi annahum mustahabbu hayatad dunya Bu ona görədir ki, onlar dünya hayatını axirətdən üstün tuturlar. Hem de Allah kafirləri doğru yola yönəltmir. Ulâika-llazîna tabe'a Allahu 'alâ qulûbihim ve sem'ihim Bunlar o kəslərdir ki Allah onların qəlbinə, qulaqlarına və gözlərinə möhür vurmuşdur. Onlar əsl qafildilər. Ləcərəmə ənnəhum fəl-əkhirətihumul xəsirun. Et şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlar da onlardır. Thumma inna rabbaka lilləzîne həcəru min ba'di mə fütinu thumma cəhədun və sabaru. ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا çəkildikdən sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib çətinliklərə dözənləri, bunlardan sonra əlbəttə Rəbbin bağışlayandır, rəhəmldir. Yom ta'ti kullu nafsin tujadu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsim ma'amilat wa tuwaffa kullu nafsim ma'amilat wa O gün herkes öz canını kurtarmaya çalışacak Hər kəsə etdiyi əməllərin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəktir. O barə billahu mesela qaryənə kanət əminən mutmə'inə yətihə rizqəha min kulli məkanin fə Fə kəfrət bi an'umillah fa adhaqa Allahu libas al-ju'i wal Allah təhlükəsizlik və əminamanlıq içində olan bir diyarı misal çəkir. Ona öz ruzusu hər yerdən bol-bol gəlirdi. Lakin o diyarın əhalisi Allahın nemətlərinə nankörlük etdi. Allah da onları etdikləri əməllərə görə aclıq və qorxu libasına bürüdü. Onlara özlərindən bir elçi gəldi. Onlar isə onu yalançı saydılar. Buna görə de zülm zaman əzab onları yakaladı. Fakulu Allahın size verdiyi halal Və pak ruzulərdən yeyin və əgər Allah'a ibadət edirsinizsə, onun nemətinə şükr edin. İnnə məḥrəma əleykumul meytə və və laḥmul xinzir və məa o hillə liğeyrilillahi <Sessizlik> فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ size ancak ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanı haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ İnnellezine yefturuna ala llahi elkezb Dilinizin uydurduğu yalanı əsasən bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki Allah'a qarşı yalan uydurmuş olursunuz. Şübhəsiz ki Allah'a qarşı yalan uyduranlar nicat tappazlar mata'un onlar az bir menfəət əldə etmişlər axirətdə isə onları ağrılı acılı bir əzab gözləyir وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سənə xəbər verdiğimiz şeyləri daha öncə yəhudilərə də haram etmişdik Biz onlara zülm etmədik Lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Thumma inna rabbəkə lilləzənə amilu s-suə bi cəhalətin thumma təbü min bə'di dəlikə və əsləhü inna. Şübhəsiz ki, Rəbbin avamlıqları üzündən pis iş görən, ondan sonra tövbə edib özlərini islah edənləri, bütün bunlardan sonra əlbəttə ki, Rəbbin bağışlayacaq və rəhm edəcək. İndi İbrahim kan ümmeten qanitan lillahi hanifan, İbrahim Allah'a müti hənif bir rəhbər idi. O müşriklərdən deyildi. Şakirən liən'ami İc təbəh və hədəhü ilə siratən müstəqim O Allahın nemətlərinə şükr idi. Allah onu seçmiş və doğru yola yönəltmişdi. V ataynahu fi d-dunyā hasanatan və innahu fil Biz ona dünyada gözəl nemət verdik. Şübhəsiz ki, o axirətdə də əməli salihlərdəndir. Sonra sənə vəhy etdi. Hanif, İbrahim dinine təbə ol. O, müşriklerden değildi. İnnəmə cü'ilə səbtu aləl-ləzīnə ahtələfū fīhə və inə rabbeke layahkumu bəynəhum yəvməl qiyaməti fīmə kənū fīhə yahtəlifun. <Sessizlik> Şənbə günü ancaq o günün barəsində ixtilafa düşənlərə vacib edildi. Şübhəsiz ki, Rəbbim qiyamət günü ixtilafa düşdükləri şey barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. O devam ila səbil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 doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Wa in aaqabtum Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə Siz də ona eyni ilə cəza verin. Əgər səbr etsəniz, bu səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Vasbir və ma sabruka illə billah Səbr et. Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötürü də sıxılma. İnnalllaha ma'alldinettəqvalladzinəhum muhsinun. Həqiqətən də Allah ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir.